I bé, avui abans de començar el programa us vull anunciar que demà divendres em podreu trobar punxant al Centre Cultural La Marineta aquí a Mollet del Vallès acompanyant la inauguració de les instal·lacions de vídeo de la vídeoartista Karel Farias serà a partir de les 7 de la tarda que estarem improvisant l'un sobre l'altre ella sobre la meva música, jo sobre els seus vídeos, i serà una sessió en vinil, de música ambient, d'electrònica, minimalista i de música experimental, les músiques del nostre programa, del núvol de fum. Així que us esperem demà, la Karel i jo, aquí a Mollet del Vallès, al Centre Cultural La Marineta, a partir de les 7 de la tarda, en aquesta actuació on hi haurà música i vídeo. I ara sí arranquem el programa d'avui. Doncs els que som seguidors eh, i els que us sou haureu reconegut el so característic de Lucrecia Dahl amb una peça, Blind Holes, composada en col·laboració amb Gudrun Gud, la fundadora del mític segell Monica Enterprise. El tema forma part d'un recopilatori titulat Monica Werkstad, precisament un recopilatori que recull col·laboracions de Good Room Good, amb totes les dones productores que habitualment col·laboren amb el segell, buscant sempre processos nous, allunyats de les pràctiques típic, típiques en les col·laboracions. El recopilatori va veure la llum el passat mes de juny, coincidint amb la celebració dels 20 anys de Monica Enterprise. Continuem escoltant la recopilació Mònica Werkstat, que recull fins a 21 col·laboracions de Good Room Good amb diferents productores, dones, del seu segell. El treball, editat en doble vinil i en format digital. Aquest últim inclou quatre temes extra, quatre bonus tracks, i un d'ells és aquest Blue. Així sonava aquest recopilatori de Monica Enterprise, Workstat, que va veure la llum el passat mes de juny, com us deia, eh, quan es complien els 20 anys d'aquest segell de Monica Enterprise. I això que acaba de sonar és Johan Johansson que ahir mateix ens visitava a Barcelona en un concert a l'Auditori un concert fantàstic al que vaig tenir la sort de poder assistir el reconegut compositor de bandes sonores com l'Arribada la Teoria del Tot Sicario presentava el seu darrer disc Orphe un treball de clàssica contemporània, minimalista i totalment rodó Orpheus està editat per Doge Gramophone i arrenca amb aquesta peça minimalista de piano Flight from the City Doncs aquesta és la música clàssica contemporània de Johan Johansson amb aquesta peça Flight from the City que ahir al vespre sonava cap a la part final del seu concert a l'Auditori de Barcelona presentant aquest gran disc que és Orpheé. Ara continuem amb la col·laboració a tres bandes entre Aidan Baker, Simon Goff i Thor Harris sota el títol No Place, un treball que suma el millor de cadascú l'electrònica drònica d'Aidan Baker que ja coneixem prou bé la improvisació al violí de Simon Goff i la percussió de Thor Harris El resultat és alguna cosa a mig camí entre l'ambient i el crowd rock you uh -huh. Aquesta nit també tancarem el programa aproximant-nos a la música techno, però abans escoltarem algunes peces d'un recopilatori de Dark Ambien més que interessant. Parlo de Visions of Darkness, que reuneix artistes iranians de Dark ambient i Electrònica Fosca. A priori podríem pensar que l'escena electrònica a Iran no ha d'estar molt desenvolupada, però és més aviat el contrari. Sembla ser que hi ha una escena prou rica i aquesta recopilació amb fins a 21 artistes irani iranians ens ho demostra. A més, compta amb un parell de noms prou coneguts dins el darkambient actual, com són Xerxes de Dark i Alfaxón, que hi participa amb aquesta peça titulada A Distopia. escoltant Visions of Darkness, recopilatori de productors iranians d'electrònica fosca, editat per un segell que no coneixíem fins ara, un Explained Sound Group, fundat per Rafael Penzela, conegut com sonologist. La majoria de publicacions del segell són recopilatoris temàtics abordant diferents conceptes, com per exemple aquest de músics iranians, Escoltem el projecte ITF amb la peça DIT Seguim repassant alguns dels 21 talls d'aquest Visions of Darkness, n'escoltem encara un mes i ens deixem també aparcats alguns per a properes edicions del programa. El que sona ara és el projecte Pu Llar i el tema titulat Buried Alive. Sense deixar la foscor del Dark Ambien viatgem des d'Iran des d'aquest recopilatori Visions of Darkness de músics iranians a Cornwall, al Regne Unit per descobrir la música de Hanereitrion que està autoeditant-se a treballs en format EP a través del seu propi Van Avui escoltarem un parell de talls de Ancients publicat el passat mes d’octubre. Música caracteritzada per drons foscos i enboirats, acompanyats de bombos de techno en un segon pla i pràcticament sense cap altre element rítmic. Volia posar una altra peça d'aquest EP Ancis de l'artista anglès generatrion. però avui aquesta nit se'ns menja el temps. així que ho deixarem aquí així que fins aquí aquest programa número 216 del núvol de Fum. Abans de marxar, recordaré-vos que demà divendres estaré punxant al Centre Cultural La Marineta, aquí a Mollet del Vallès, a partir de les 7 de la tarda, acompanyant la inauguració de l'exposició de la videoartista Karel Farias, una sessió, com ja us he dit, de música ambient, electrònica experimental, minimalista, dels estils que acostumem a punxar aquí al programa.